до англіканської церкви, підсумувала Сара Тейлор, так, наче це могло пояснити будь-яку їхню витівку. Чи справді вона після того з'явилася на бенкеті, надівши геть усі прикраси, що Джим дарував їй під час заручин, запитала Селєріс. Бігменні, хто з нас звідки беруться такі історії? Певно, декому тільки і радості, що підкувати. А я собі думаю, Джим іще пошкодував, що покинув Філіпу. Жінка тримала його під сокаблоком. Хоч варто було їй поїхати, як він олаштував п'ятики. «Я бачила Джима Мобрия тільки раз, того вечора, коли хрущі мало не розігнали паству на ювілейній службі в Лобриджі», – сказала Крістіна Крофорд. «А що не впорали хрущі, те довершив Джим Мобрий. Вечір тоді був спекотний, тож парифіяни розчахнули всі вікна. Хрущі залітали до церкви сотнями, гули й товклися, як бараняче стадо». Вісімдесят сім дохлих хрущів вимили вранці з помосту ляпівчих. Дами впадали в істерику, щойно хрущі підлітали до їхніх облич. А навпроти мене, через прохід, сиділа жінка нового пастора, пані Лорінг, у великім мереженім капелюсі з довгими перами. Вона завжди надто модно вбиралася, як на дружину пастора, урвала її пані Бакстер. Тут я почула Джемів шепід: шепіт. Дивися, як я зіб'ю хруща з пані Маченого капелюха. Джим сидів точнісінько за нею. Він нахилився, ляснув хруща, але не влучив і збив капелюха з голови пані Лорінг, аж той покотився між лав просто до кафедри. Джим ледь не вмер від переляку. Пастор, узрівши, як до нього летить жінчин капелюх, затнувся і умовк. Не зміг уже пригадати, що був казав. Хор заспівав останній гімн, б'ючи хрущів. Джим поплентався до кафедри і повернув капелюх пані Лорінг. Думав, вона його висварить, бо та була, як то кажуть, у гарячому купана. Але вона просто наділа капелюх на свою золотаву голівку і розсміялася. Каже, якби не ви, Пітер іще 20 хвилин проповідував би, і ми тут усі подоріли б від тих хрущів. Добре, звісно, що вона не сердилася, та багато хто вважав, що не гоже було їй так казати про власного чоловіка. Таж не забувайте, як вона родилася, мовила Марта Кротерс. І як же? Вона була Бесі Телпут, жила на західнім боці острова. Якось уночі зайнявся дім її батька, і серед її митушні, просто в саду, попід зорями народилася Бесі. «Як романтично», – озвалася Майра Мюрей. «Романтично?» – я сказала би непристойно. «Але подумайте, родитися попід зорями», – мрійливо зітхнула Майра. «Вона мала стати дочкою зірок, осейною, відважною, щирою та вродливою». З лукавими іскорками в очах Вона така й була, мовила Марта Хто зна, зорі тому виною чи ні Тяжкою довелося в лобричі, де всі вважали, що пані матка мусить бути благодушна і манірна Один церковний староста вздрів, як вона танцювала біля колиски свого немовляти І заявив, буцім не слід їй тішитися з того, що має сина Доки вона не знатиме, чи був він обраний Богом «До речі, про немовлят. Знаєте, що сказала мені Маріанна?» «Мамо», – сказала вона, – «а королеви мають дітей?» «Той староста, певно, був Олександр Вілсон», – припустила пані Мілгрів. «Страшний буркотон. Я чула, він своїм рідним слова мовити за столом не давав. А що до сміху, то в його домі ніхто і хихикнути не міг. «Уявіть собі, дім, де ніхто не сміється», – здригнулася майра. Це, ж... це блюзнірство». «Александр був гнівливий, міг із дружиною по кілька днів не розмовляти», – вола далі пані Мілгрів. «Вона тоді, бодай, відпочивала». «Принаймні, Александр був чесний і бережливий господар», – сухо проказала пані Клоу. Александр Вілсон доводився їй п'ятиюрідним рідним братом, а Вілсони ревно дбали про честь родини. По смерті він залишив 40 тисяч доларів. «Шкода, що він таки мусив лишити їх», – мовила Сілія його брат Джефрі не залишив по собі Аніцента, відповіла пані Клоу. Правда кажучи, він у родині був таким собі злидерем, зате тільки й знав, що сміятися, тринькав усі заробітки, дружив з кожним стрічним і вмер на порожню кишеню. Що він узяв від життя з усіма своїми веселищами та сміхом? Може, і не багато, притикнула Майра, але подумайте, скільки він дав життю. Він завжди ділився турботою, приязню. Усмішками, навіть грішми. Він був багатий друзями, а Олександр одвіку не мав жодного приятеля. Джефові друзі не поховали його, утіла пані Мілгрейв. Це зробив Олександр і поставив йому дуже добрий надгробок за цілих 100 доларів. Та коли Джеф попросив у нього позику в сотню доларів на операцію, що могла б орятувати йому життя, хіба ж Олександр не відмовив, заперечила Сілєріс. Ну-ну, ми стали геть бежальні, примирливо озвалася пані Кар. Зрештою, світ не клумба зі стокоротками і незабудками, і кожен має свої вади. Нині женяться Дороті Кларк та Лем Андерсон, мовила пані Мілісон, воліючи дібрати веселішу для розмови. А ще ж і року не минуло, як він обіцяв застрелитися, коли не здобуде Джейн Еліот. Юнаки незрідка дивни кажуть, відбувала пані Чап. А Дороті і Лем нікому не розповідали. За три тижні тому стало відомо, що вони заручені. Минулого тижня я розмовляла з його матір'ю, то вона і словом не прохопилася, що весілля вже так невдовзі. Жінка, здатна бути таким сфінксом, не викликає у мене дружніх почуттів. «Мене дивує, що Дороті Кларк віддається за нього», – сказала Агата Трю. «Навесні я гадала, що вона вийде за Френка Клоу». Я чула, бо Дороті запевняла, що із Френка партія краща. Та її нестерпна була сама думка про те, щоб вранці бачити, як із-під ковдри витикається цей ніс. Пані Бакстер нервово сіпнулася і не засміялася разом з усіма. «Не розмовляти про ці речі в товаристві такої юної дівчини, як Едіт», – мовила Сілія, глузливо зиркнувши на швачок. «Ада Кларк, уже заручена?» – поцікавилася Ема Полук. «Ні», – відказала пані Мілісон. «Лише сподівається. Та вона змусить його освічитися». Дівчата в їхній родині вміють собі жних добирати. Її сестра Поліна вийшла за найбагатшого фермера в околиці. Поліна вродлива дівча, та голова в неї дурницями забита, мовила пані Мілогрив. Інколи я собі думаю, що вона вже і не порозумніє. Порозумніє, запевнила майра Мігорей. Коли в неї знайдуться діти, вона набереться мудрості в них, як то було з вами і зі мною. Де будуть мешкати Лем і Дороті? – спитала пані Міт. Лем купив ферму у Верхньому Глені. Старий дім Керрі. Ви знаєте, той, де Роджерова жінка вбила свого чоловіка. Вбила чоловіка? О, я не кажу, що він не заслужив на це. Проте всі були певні, що вона зайшла надто далеко. Так, Городня отрута в чай. Чи то в суп? Усі це знали та змовчали. Кутушку, будь ласка, сіліє. Невже ви хочете сказати пані Мілісон, що її не судили і не покарали? Охнула пані Кембл. Кому ж хотілося накликати халепу на власну сусідку? Та й Керрі мала багато рідні у верхньому глені. До того ж, він геть її вимучив. Ні, звісно, ми не схвалюємо вбивств, але якщо вже хтось і заслужив не таке, то це Роджер Керрі. А вона подалася до Штатів, і там вийшла заміж у друге. Багато років минуло вже, як вона вмерла. Другий чоловік пережив її. Усе це сталося, коли я була дівчиною. Тепер люди кажуть, що привид Роджера Керрі і досі блукає побіля їхньої ферми. Та ж у наші освічені дні ніхто вже не вірить у привидів, мовила пані Бакстер. Чого б і не вірити, знизила плече Матілі Макалістер. Привиди цікаві. Я сама знаю чоловіка, якого діймав привид. Щоразу сміявся з нього. Тобто шкірився і цим страшенно дратував. Ножиці, будь ласка, пані Макдугал. Юну молодицю довелося просити двічі. Вона ще не звикла до звертання пані МакДугал. І тепер простягала ножиці, присоромлено розчервонівшись. У старім домі труексів понад затокою багато літ жили привиди. Раз по раз там чулися стукати і виляски. «Так загадково», – сказала Кристіна Кроуфорд. «У всіх труексів були кволі шлунки», – відбувала пані Бакстер. «Певно. Як ви не вірите в привидів, то їх уже і не існує», – буркнула пані МакАлістер. Але моя сестра була покоївкою однім домі в Новій Шотландії, де повсякчас лунав дивний сміх. Який веселий привид, усміхнулася Майра. Хотіла б я мати такого. То, очевидячки, були сови, скептично правила своєї пані Бакстер. Моя мати бачила янголів при своїм смертнім ложі, мовила агата Дрю з виразом самовитого тріумфу. Янголи не привиди, заперечила пані Бакстер. До речі, про матерів. Цілі, як почувається ваш дядько Паркер? Утрутилася пані Чап. Часом уже геть кепсько. Хто знає, що з того вийде. Ми не певні, що нам робити. Тобто, який гардероб, шити на зиму. Але я сказала сестрі, коли ми про це розмовляли. Так чи так, нам слід пошити чорні плаття. Тоді, хай що станеться, байдуже. А знаєте, що сказала мені мері Анна? Мамо, сказала вона, я більше не хочу просити Бога зробити мене кучерявою. Я просила щодня, цілий тиждень, а він нічого не зробив. «Я двадцять років просила його про одне», – тожливо мовила пані Дункан, що за весь час не проказала ні слова і не підвела темних очей від шитва. Пані Дункан була знана як вправна швачка, можливо тому, що ніколи не пліткувала і ретельно встромляла голку саме туди, куди слід. Тама пронишкли. Усі знали, чого вона просила, але про це не говорилася за шитвом. Пані Дункан більше нічого не сказала». «Чи правда, що Біл Картер покинув Мейфлег і тепер упадає за однією із сестер Макдугал?» – узвалася Марта Кротерс з чемної паузи. «Так, хоча й ніхто не знає, що сталося». «Так сумно, коли люди розходяться через якусь дурничку», – мовила Кенденсі Крофорд. «Узяти хоч діка прета і Ліліан МакАлістер. Він щойно почав освічуватися їй на пікніку, як раптом у нього почалася кровотеча з носа. Він мусив піти до струмка, щоб умитися» а там зустрів дівчину, котра дала йому хустинку. Як закохався, і за два тижні вони побралися. А ви чули, що трапилося зі старшим Джимом МакАлістером у суботу в крамниці Мілта Купера? Запитала пані Міллісон, прагнучи обговорити веселішу тему, ніж привиди і женихи у шуканці. Улітку він звик сидіти там на залізній грубі, але суботній вечір був холодний, тож Мілт розпалив вогонь. Джим зайшов, усівся, і опік свій. Замість сказати, що ж він опік, пані Мілісон мовчки поплескала відповідну частину свого тіла. Свій зад, серйозно мовив Волтер, вистримувши голову за виноградних пагонів. Він простодушно гадав, що пані Мілісон забула потрібне слово. Швачки на жаху навмовкли. Не Невже Волтер Блайт сидів там увесь час? Кожна пригадувала нинішні історії. Чи не були вони аж надто негодящі для дитячих вуг? Та й пані Блайт вельми прискіпливо ставилася до того, що чують її сини і доньки. Перш ніж паралізовані від ляку дами знов спромоглися заговорити, із кухні вийшла Енн і покликала всіх до столу. «Ще десять хвилин, пані Блайт, тоді в нас будуть готові обидві ковтри», – відповіла Елізабет Кірк. І ковтри були готові. Їх розгорнули, струснули, розгладили, ними помилувалися. «Цікаво, хто спатиме попід ними?» – замислилася Майра Мюрій. «Можливо, юна мати прогортатиме свого первістка під однією з них», – мовила Ен. «Чи малі діти згорнуться попід під ними холодної ночі в прерії?» – зненацька озвалася пана Корнелія. «Чи змученому ревматизмом старому буде під ними тепліше і легше?» – додала пані Міт. «Надіюся, ніхто не вмре попід ними», – печально проказала пані Бакстер. «Знаєте, що сказала мені мері Анна, коли я виходила з дому?» – мовила пані Ріс, ідучи з усіма до їдальні. «Мамо», – сказала вона. « «Не забудьте з'їсти геть усе, що вам покладуть на тарілку». О, після чого вони сіли і їли і пили во славу Господа, бо ж добре попрацювали в день. І все-таки в більшості з них було дуже мало лихого. Потім усі верталися додому. Джейн Бер йшла до села разом із пані Мілісон. «Треба запам'ятати всі страви, розповісти мамі», – журливо мовила Джейн. «Несвідома того, що в цю мить в Інгосайді Сьюзен перелічує ложки». Вона прикута до ліжка хворобою, проте любить слухати мої перекази. Їй так засмакувала б нинішня вечеря. І стіл був наче з картинки в журналі, притикнула пані Міліссон і зітхнула. Зготувати я й сама добряче можу, але мені не вдається прибрати їдальню, хоч і з якоюсь дощицею стилю. Що ж до милого Волтера, я залюбки відшмагала б його зад. Як він мене налякав? Певно, весь дім забалений вигадками і плітками». Уїдливо мовив Гілберт. «Я не шила», – відповіла Енн. «Тож і не чула розмови». «Ви ніколи і не чуєте рибоньку», – запевнила пана Корнелія. «Вона лишилася, щоб допомогти Сьюзен перев'язати ковдри шворкою. Коли ви шиєте, вони не базікують. Гадає, що ви не схвалюєте пліток». Усе залежить від того, у яких», – мовила Енн. А втім, ніхто сьогодні не сказав нічого надто жахливого. Більшість із тих, про кого йшлося, були вже мертві. чи мали умерти підсміхнулася пана Корнелія, згадуючи оповідь про невдалий похорон Епнера Кромбеля. От лише пані Мілісон, хто знає і для чого, витягла на світ Божий ту страхітливу історію мач Керрі та її чоловіка. Я то все добре пам'ятаю. Не було жодних свідчень того, що це мач його вбила. Окрім кота, який здох, полискавши того супу. Але ж він і доти вже тиждень був хворий. Я так собі гадаю, Роджер помер від апендициту, хоч люди тоді і не віддали про таке. «Бігме, шкода, що вони потім довідалися», – мовила Сйозен. «Усі ложки на місці, пані Блай, дорогенька, і скатертина чиста і неушкоджена». «Мені час іти», – сказала пана Корнелія. «Я пришлю вам реберець наступного тижня, як маршал заріже свиню». Волтер із замрієним поглядом знову сидів на сходинці. Запали сутінки. «Звідки вони западають?» – міркував хлопець. «Чи розливає їх над світом з фіолетового глека дух і з крилами немов окажана?» Сходив місяць, і три покручені вітром старезні ялини були, наче три худі горбаті чаклунки, що дибали схилом угору. А онде, чи не крихітний фаун із кошлатими вухами, скрадаються потемки? Що, коли відчинити хвіртку в сні, Може, тоді він потрапить не в добре знайомий сад, а в чарівне королівство, де зі столітніх снів виринають принцеси? де він зустріне німфу ехо і піде за нею на зерці, як давно мріяв про це. Волтер не смів заговорити. Щось прекрасне зникло би, якби він подав голос. Сенко, мовила мама, виходячи на терасу, – «не сиди тут так довго, тепер вже холодно, не забувай про своє горло». Чари здиміли від промовлених слів, згасло неземне химерне світло. Галявина все ще була прекрасна, та казково-видиво розвіялася. Волтер звівся на рівні ноги. Мамо, ви розкажете мені, що сталося на похороні Пітера Кірка. Ен замислилася і стригнулася. Не сьогодні маленький, можливо, потім колись. Ен сама у своїй спальні, бо ж Гілберта викликала до пацієнта, сіла при вікні, щоб кілька хвилин упитися нічністю ночі і неземним чаром кімнати, залитої місячним сяйвом. Яка дивна і геть інакша стала спальня, думала Ен. У цім примарнім світлі вона була далека, чужа і зовсім не товариська. Замкнена в собі, мов людина, неохоче до балачок зі сторонніми. Минув клопіткий день. Ен була втомлена, а все довкруж поринуло у благословенну тишу. Діти спали, Він інглосайді панував мирний лад. Будинок мовчав і лише з кухні долина в ритмічний стукіт, то Сьюзен місила тісто на хліб. Проте у відчинене вікно линули звуки ночі, кожен з яких Ен добре знала і любила. Вітру не було, і з надгавані котився чистих і сміх. У глені хтось виспівував, чувся нав'язливий мотив старої пісні. Місячні доріжки пролягали на поверхні затоки. Та Інглсайт кутався в тепло непроникну тінь. Дерева шепотіли одне одному загадки з днів недавніх, А в долині райдох ух колесове. «Яке це було щасливе літо?» – подумала Ен. І раптом, з легким торком смутку, Згадала слова старої горянки Кіті з вертнього Глена. «Літо ніколи не настане двічі». «Ніколи». «Прийде інше літо, та дітлахи будуть старші». І Ріла піде до школи. «І в мене не лишиться жодного моляти», – зітхнула Ен. Джему вже виповнилося 12, і почалися розмови про вступні іспити. Джему, який іще вчора був немовлям у старім домі мрії. І Волтер так швидко ріс. А нині вранці вона почула, як Нен дражнала не Ді, згадуючи якогось хлопця зі школи. І Ді зашарілася і стріпнула своєю рудою голівкою. «Що ж таке життя?» Радість і біль, надія і страх, і зміни. Повсехчасні зміни, і нічого не вдієш. Доводиться просто відпускати колишнє і приймати в серце нове. Учитися любити його, а тоді знову відпускати. Весна, чарівна і квітуча. Мусить дати дорогу літу, а літо розчинитися в осені. Народження, весілля, смерть. Раптом Ен згадала Волтерове прохання розповісти йому, що сталося на похороні Пітера Кірка. Вона давно вже не верталася думками в той день, проте не забула його. Та й ніхто із присутніх тоді, вона достеменно знала, не міг би забути. І сидячи в тьмянні місячнім сяйві, Ен пригадала, як то було. Тоді добігала кінця перша осінь, яку вони провели в Інглесейді. Світ розкошував золотим тижнем бабаного літа. Кірки мешкали в Мобрій Неровзі, проте відвідували Гленську церкву, а Гілберт був їхнім лікарем, тож вони з у удвох пішли на похорон. День видався перлинно-сірий, теплий і безвітряний. Світ узявся тужливими коричнево-багрянами барвами листопаду. Там і тут, на схилах пагорбів, сідали поодинокі сонячні промені, що вихоплювалися між хмар. Кірквін стояв так близько до моря, що солоне дихання вітру долинало з позатемних ближніх ялин. То був великий, пишний будинок, але фронтон його видавався, Ен, схожим на довге, худе, зловісне обличчя. На голому, бо жодної квітки подвір'я Ен зупинилася, вітаючись зі зграйкою дам. То були добрі працюваті душі, які в кожному похороні вбачали некипську розвагу. «Я не взяла носової гостинки», – бідклася пані Блейк. «Що ж тепер буде, коли я заплачу?» «Чого це ти маєш плакати?» – недбало пирхнула її зови Каміла Блейк. Каміла не любила жінок, завжди готових пустити сльозу. «Пітер Кірк тобі не родич, та й призні поміж вами не було!» «На похороні гоже плакати», – бондючно відказала пані Блейк. «Висловлюйте співчуття, коли сусіду проваджають до місця його вічного спочинку». Якщо на Пітеровім похороні плакатимуть лише ті, хто мав до нього приязнь, не буде тут рясних сліз, холодно мовила пані Рот. Це ж правда? То чом би їй не сказати? Він був злостивий старий лицемір, і я знаю це. Хай, як решта, вдаватиме святеницьку шану. А хто це заходить у бічну хвіртку? Невже? Невже Клара Вілсон? Вона, ошелешно видихнула пані Блейк. «По смерті його першої дружини Клара сказала, що прийде сюди тільки на його похорон, і дотримала слова, заважила Каміла Блейк. «Це сестра першої пані Кірк», – пояснила вона Енн, що зацікавлено поглянула на Клару Вілсон. Клара – тендітна жінка із чорними бровами, на смутнім обличчі. Минула їх, не привітавшись. Її сині очі не дивилися в одну точку». На чорних косах її сидів один з тих незогарних капелюшків, які тоді носили щелітні дами. Мішанина пер і стеклярусу з куценькою вуалькою, що не закривала носа. Жодного слова чи погляду не звернула вона до присутніх, поки її чорна та втяна спідниця шурхотіла висхлою травою і сходами до вхідних дверей. Он де Джад Клінтон на ганку, вдягає свою похоронну фізію. Ядуче, процідила Каміла. Певен, що нам усім час йти до вітальні. Завжди він хвалиться тим, що в нього на похоронах усе йде за розкладом. Він так і не пробачив, він як лов, що та замліла до служби. Опісля, на його думку, то ще так сяк. Ну, на цьому похороні вряд чи хтось зземліє. у лівії не з таких. Джет Клінтон, лобрицький розпорядник, мовила пані Ріс. Чому вони не взяли розпорядника із Глена? Кого? Картера Флега? «Голубонько, теж вони з Пітером усе життя на ножах були. Картер сам хотів побратися з Еммі Вілсон». «І не лише Картер», – підхопила Каміла. «Вона була дуже гарна, чорні очі і мідно-руді коси. Хоча всі вважали, що Клара вродливіша за сестру. Дивно, що вона так і не вийшла заміж». «А ось і пастер. І правалебний пан Оуен із лобрича з ним. А вже ж, він козен Олівії». «Добрий, пан отець, хіба тільки часто охкає молитвах?» Ходімо, бо Джеда ще схопить грець. У вітальні, сідаючи на своє місце, Ен пригладілася до покійного Пітера Кірка. Він ніколи їй не подобався. Яке жорстоке обличчя, подумала вона, коли вперше його зустріла. Вродливе так, проте з холодними, сталево сірими очима, уже тоді мішкуватими, і тонкими, міцно стуленими вустами скнаре. Пітера Кірка знали як егоїстичного і самовпевненого ділка, попри його єлейні молитви і показну святубливість. «Завжди бозна як високо пнеться», – зрунив був хтось у розмові про нього. Та загалом його побоювалися і шанували. У смерті він був так само пихатий, як у житті. І Енн стригнулася на вигляд його довжелезних пальців, переплетених на бездиханних грудях. Зненацька в уяві, їй постало жіноче серце» стиснене між цих пальців, і вона глянула на Олівію Кірк, що сиділа навпроти неї. Олівія була стрункою, синіокою, білявою і дуже вродливою жінкою. «Потвори – то не для мене», мов одного разу Пітер. Лице її було спокійне та незворушне. В очах не знати було сліз, хоча рендоми, а Олівія була з рендомів, ніколи не врізнялася надмірною емоційністю. Утім, сиділа вона так, як того вимагали приписи доброго тону. І найбезотішніша з одів не могла б мати на собі смутнішої жалоби. Повітря стояло важке від запаху квітів довкола труни. Труни Пітера Кірка, який завжди вдавав, будь їх не існує. Його масонська ложа надіслала вінок. І ще один був від церкви, третій – від Асоціації консерваторів. Були вінки і від ради опікунів та колегії сироварів. Його єдиний син, який віддавна вже урвав стосунки з батьком, не, не діслав нічого. Проте в кімнаті стояв велетенський якір з білих троянд із написом червоними пупінками на спочинок у вічній гавані від решти кірків. Був і букет кал від самої Олівії. Каміла Блейк сіпнулася, озрівши його. І Ен пригадала її розповідь про те, як Пітер Кірк викинув у вікно горщик із калою, що провезла із собою Олівія в день їхнього весілля. Він не збирався, так він сказав, засмічувати свій дім лабузинням. Олівія, видавалося, прийняла це байдуже, і в Кірквінті більше ніколи не було кал. «Невже ж вона?» Проте, глянувши на спокійне лице пані Кірк, Ен відкинула не це припущення – Зрештою, квіти до похорону добирає розпорядник. Хор заспівав «Смерть, наче море вузьке, а рай небесний від нас відділяє». І Ен, зустрівшись поглядом з Камілою, відчула, що вони думають про одне – чи знайдеться місце в раю для Пітера Кірка. Ен мов би яву чула голос Каміли «Уявіть Пітера з Німбом та Арфою, коли зможете». Правалебний пан Оуен зачитав розділ із Біблії – і без перестанку охкаючи, Палко виголосив молитву про те, щоб узгорьованим душам Господь дарував утіху в журбі. Гленський пастор виступив із промовою, котра багатьом із присутніх здалася вельми нещирою, зважаючи навіть на те, що він мусив сказати бодай щось добре про небіжчика. Утім, на їхню думку, назвати Пітера Кірка дбайливим батьком і чоловіком, добрим сусідою і ревним християнином – Означало геть хибно видломочити ці слова. Каміла затолила обличчя хустинкою. Не для того, щоб плакати, А Стівен Макдональд двічі прочистив горло. Пані Блейк, очевидно, позичила в когось хустинку і тепер сумлінно ридала в неї. Проте опущені долу сині очі Олівії лівії були сухі. Джет Клінтон полегшено зітхнув. Усе минало бездогано. І ще один гімн – традиційна вервочка охочих поглянути на останки, і він додасть новий успішний похорон до свого довгого списку. Раптом у дальньому кутку кімнати почався рух. Токлара Вілсон пробиралася між стільців до стола позаду труни. Вона розвернулася і оглянула всіх присутніх. Її незогарний капелюшок з'їхав на бакер, і важке чорне пасмо випало з-під нього на плече. Проте нікому і на думку не спало, що Клара Вілсон мала недоладний вигляд. Її довгасте виснажене лице пашило, очі палали навісним вогнем. У цю мить вона скидалася на причинну. Гіркота, наче давня невеликовна хвороба, заволоділа всім її ством. «Ви вислухали сусільну брехню. Ви, що прийшли сюди віддати останню шану, а чи вдовольнити цікавість». Тепер я розповім вам правду про Пітера Кірка. Я не дворушниця. Я не боялася його живого і не боюся нині, коли він помер. Ніхто ніколи не зважувався сказати йому правду у вічі. Але ця правда прозвучить сьогодні. Тут, на його похороні. Де його щойно назвали добрим сусідою і чоловіком. Добрий чоловік. Він уженився з моєю сестрою Емі. З моєю красунею сестрою Емі. Усі ви знаєте, яка вона була славна і весела. Він перетворив її життя на пекло. Він мучив і принижував її, і то залюбки. О, звісно, він ходив до церкви, проказував довгі молитви і незмінно сплачував рахунки. Та він був таран і катюга, і навіть його власний пес тікав, коли чув його кроки. Я застерігала Емі. Ти пошкодуєш, що віддалася за нього. Я помагала їй шити весільну сукню. Та краще я пошила б їй саван. Вона була така закохана, моя сердечна дівчинка, та не прожила з ним і тижня, як довідалася, що він за один. Його мати була рабиною, і він гадав, що такою ж рабиною буде і його жінка. «Я не потерплю суперечок у домі», – сказав він їй. А вона, бідолашка, не мала на те сили волі. То він погубив її. «Я розповім, що вона зносила, моя мила сестричка. Він забороняв їй геть усе. Сидити квіти чи мати кота. Коли я подарувала їй кушеня, він утопив його. Він не давав їй витрачати ні цента зайвого, чи ви хоч бачили її в сукні після весілля. Він лаяв її за те, що вона вбирала святкового капелюха, якщо хмарилося і міг піти дощ. Та жоден дощ не зіпсував би тих капелюхів, що мала вона Горопашна. Вона, що так любила гарні плаття. Він завжди ганив її рідних. Він ані разу в житті не сміявся. Чи бодай хтось із вас чув його щирий сміх? Він усміхався, о так. Усміхався спокійно і погідно. Завжди, коли робив наймерзаніші речі. Він усміхався, коли казав їй того дня, як її дитя народилися мертве, що їй ліпше померти самій, якщо вона не може вродити нічого, крім падализни. Емі померла за 10 років такого життя. І я раділа, що вона звільнилася від нього. Я сказала йому тоді, що прийду сюди тільки на його похорон, дехто з вас чув це на власні вуха. Я дотримала слова. Прийшла і розповіла про нього правду, бо це все правда. Ви знаєте це, люто вказала вона пальцем на стівена Макдональда. Ви знаєте це, звернулася Клара до Каміли Блейк. Ви знаєте це. Обличчя Олівії Кірк було незворушне. Ви знаєте це. Сердечний пастор відчув себе так, наче перст Клари Вілсон проштикнув його наскрізь. Я плакала на веселі Пітера Кірка та пообіцяла, що сміятимусь на його похороні. І зараз я це зроблю. Вона метнулася вперед, війнувши спідницею, і схилилася над троною. Лють, що так довго ятрила її серце, знайшла собі вихід. Нарешті вона відплатила йому по заслузі. Здригаючись усім тілом від переможної радості, Клара вдивлялася в безрушне, спокійне лице небіжчика. Присутні чекали вибуху мстивого сміху, та він не пролунав. Гнівне обличчя Клари Вілсон зненацько перемінилося, скорчилося. Скривилося, мов у дитини. Клара плакала. Сльози текли її померхлими старечими щуками, коли вона відійшла від труни і рушила до дверей. Проте Олівія Кірк зупинила її і поклала руку їй на плече. Якусь мить обидві жінки дивилися одна одній у вічі. У мовчазній кімнаті відчувалася присутність неземної сили. Дякую вам, Клару Вілсон, сказала Олівія. Лице її було так само не проникне, але Ен стригнулася, уловивши ледь чутну нотку в її спокійнім стриманім тоні. Безодня, немов розверзлася перед нею. Клара Вілсон, можливо, і ненавиділа Пітера Кірка, живого і мертвого, та Ен відчувала, що ця ненависть ніщо в порівнянні з ненавистю у Лівії Кірк. Клара вийшла з вітальні, плачучи, попри сердитого Джеда, який мав давати раду зіпсовані церемонії. Пастор, що хотів був оголосити останній гімн, спочили у бозі, махнув рукою і промимрив коротке благословення. Джет не запросив охочих, як звикле, поглянути на останки. Він відчував, що може хіба опустити віку труни і якнайшвидше забрати Пітера Кірка з чужих очей. На ганку Енн полегшено зітхнула. Як добре було вийти на прохолодне свіже повітря після мертвотного солодкавого духу кімнати, де гнів двох жінок був і їхньою мукою. День сирішав і холоднішав. Сусіди розбурханими з райками перешіптувалися на подвір'ї. У ще було видно Клару Вілсон, яка самотою обрала додому крізь стернисті поля. «Де ж це таки бачено?» – казав ошелешний пан Нельсон. «Жахливо, жахливо», – вторував йому староста Бакстер. «Чому ніхто не спинив її?» – запитав Генрі Ріс. «Бо всі хотіли почути, що вона скаже», – відповіла Каміла. «То було непуштиво». Заявив дядечко Сенді Макдугал. Дібравши належне слово, він, мов би, ласуючи, повторив. «Непуштиво. Похорон має бути поштивий. Хоч би там що, а поштивий». «А комедне все-таки життя, а ага Мов Огастис Палмер. «Пригадуй, коли Еммі і Пітер почали женихатися», задумливо проказав старий пан Джеймс Портер. «Я сам собі того року впадав за своєю пані». «Таке ловке дівча було тоді з Клари». «І пороги за вишнями ж які!» «Язик у неї завжди був як бритва», – докинув Бойс Ворен. «Коли вона прийшла нині, я думав, станеться вибух, та й гадки не мав, що він буде такий. А Олівія? Хто міг би собі уявити? Дивні вона ті баби!» «Ми до смерті не забудемо цього дня», – сказала Каміла. «А все ж без такого нам і життя було б нудне». Спантеличний джет підкликав гробарів і труну повезли на Свентер. Коли неквапна процесія екіпажів, виїхала на стежину слідом за катафалком, у клуні тоскно завив пес. Можливо, єдина жива душа все ж оплакала Пітера Кірка. До Ен, що чекала на Гілберта, підійшов Стівен Макдональд із Верхнього Глена. Високий ставний чоловік з головою, наче в римського імператора. Ен відчувала до нього незмінну дружню симпатію. «Снігом уже пахне», – проказав він. «Мені завжди гадалося, що листопад – бездомний місяць. А вам, пані Блайт?» «Мені теж». Рік сумно озирається на свою втрачену весну. «О, весна! Весна! Я старію, пані Блайт, і думаю, мені лише здається, наче пори року змінюють одна одну. Зима вже не та, що була колись. І літа я не впізнаю. І весни. Тепер більше немає весен». Принаймні, ті, кого ми знали, не вертаються, щоб разом пережити їх. От і сердечна Клара Вілсон. Що ви про це скажете? Ох, це було дуже боляче. Така ненависть. Так, бачите, Клара сама кохала Пітера. Дуже кохала. Її вважали тоді з дівчат у мобрий нервзі, Темні кучері і кремово-біле обличчя. Але Еммі була веселіша і жвавіша. Пітер покинув Кларо і оженився з Емі. Дивні, дивні ми пані Блейд. Розкошлені вітром ялини за Кірквіндом стрепинулися. Із над дальнього пагорба, там, де ряд осогорів пронизував сіре небо, майнула віхола. Усі квапливо рушили додому, поки не знялася хуртовина. Чи маю я право бути щасливою, коли іншим жінкам так тяжко ведеться в житті? Думала Енн, їдучи до Глена з Гілбертом, і згадуючи очі Олівії Кірк, що дякувала Кларі Вілсон. Енн підвелася від вікна. Із дня похорону Пітера Кірка минуло 12 років. Клара Вілсон померла, а Олівія Кірк поїхала до Нової Шотландії, де вийшла заміж у друге. Вона була значно молодша за Пітера. «Час добріше, ніж нам стається», – гадала Енн. Не слід руками накопичувати образи і лалієти їх, наче скарб. Проте, я вважаю, Волтерві не конче знати, що сталося на похороні Пітера Кірка. Ця історія не для дітей. Ріла сиділа на інглесецькому ганку, поклавши одну ногу на іншу. О, які ж то в неї були пухкенькі засмаглі колінці. І тяжко смутилася. Той, хто спитає, для чого смутитися милі крихіці, яку обожнює вся сім'я, певно, забув власне дитинство. Коли турботи, що здавалися дорослим, пустими і незначущими, перетворювалися на похмурі страшні трагедії, Ріла перебувала в безодні розпуки. Бо ж Сюзен намірялася пекти свій золотаво срібний торт до благодійної вечері на підтримку місцевого сиротинцю, і саме вона, Ріла, Мусиме по обіді віднести його до церкви. Не питайте, чому Ріла воліла радше померти, ніж віднести торт через усе село до Пресветеріанської церкви Глани Святої Марії. У дитячих голівках часто зринають дивні уявлення, і Ріла втокмачила собі, що нести торт будь-куди принизливо і соромно. Можливо, це сталося тому, що якось, коли їй було ще тільки п'ять років, вона зустріла стару тілі Пейк яка несла вулицею торт, а на зерці за нею бігли всі Гленські Хлопчиська і гулюкали їй у спину. Тілі Пейк мешкала в Рибайському селищі і була дуже брудною старою паперою. Тілі Тула, баба торт проковтнула, живіт їй роздуло, – гугнявали хлопчаки. Ні, Аріла не могла опинитися на тому самому щаблі. Що і тілі пейк, у голові їй міцно засіла думка буцім, негоже дамі носити вулицями торти. Ось чому вона так невтішно журилася, і гарненький ротик її, де брукувало одного зуба, не сяв звичною безтурботною усмішкою. Замість наслухати думки нарцисів чи шепотітися із золотавими трояндами, Ріла сиділа згорьована. Навіть її велетенські горіхові очі, що майже заплющувалися, коли вона сміялася, вже не були глибокими озерами принади, а сумовито поблякли і затуманилися. «Твоїх очей торкнулися феї», – сказала їй колись тітонька Кіті Мак-Алістер. Тато стверджував, що вона з'явилася на світ чарівницею, і усміхнулася лікареві Паркеру вже через півгодини після народження. Ріла досі вміла висловлюватися очима краще, ніж язиком, бо сильно шепелявала, та згодом вона переросте цю ваду. Росла вона швидко. Торік тато робив позначку біля трояндового куща, цьогоріч – біля флокса, а наступного року робитиме біля алтеї, і тоді Ріла піде до школи. Вона була невимовно щаслива і цілком удоволена собою, аж до нинішньої страшної заяви Сьюзен – Бігме, казала Ріла, звертаючи обурний погляд до неба, Сюзен геть не має сорому. Щоправда, вона сказала «не має шорому», та ясно синє небо дивилося на неї так, наче все розуміло. Мама й тато зранку поїхали до Шарлотауна, а старші діти пішли до школи, тож Ріла та Сюзен були в Інглесайді самі. Зазвичай Ріла тішилася з такої вимушеної самотності. Вона не вміла нудитися. І залюбки сиділа на ганку чи на своїм власнім маховитім камені в долині Райдух З уявними одним-двома кушенятами Існувала фантазія про все, що бачила Про закоток галявини, який був королівством веселих метеликів Про маки, що ніби плевели вздовж саду Про пухнасту хмару, що самотою линвла в небі Про великих джмелів, що голи над настурціями про яка майже торкалася жовтим пальцем, її родав каштанових кучерів. Про вітер, що віяв. Куди він віяв? Про півника Робіна, що повернувся в Інглсайт і тепер бондючно походжав уздовж поруча Тераси, дивуючись, чому царіла не бавиться з ним. Але Ріла могла думати хіба про страхітливо неминучий факт. Вона повинна віднести торт. Торт! Через усе село, до церкви, на вечерю в підтримку незнаного їй сиротинцю. Вона ледь уявляла, що той сиротинець розташований у Лобриджі, і що там живуть бідолашні діти, які не мають ні тат, ні мам. Рілі було їх дуже-дуже шкода. Та навіть задля найсирітнішої із сиріт вона не могла з'явитися на людях, несучи торт. Можливо, якщо пуститься дощ, їй не валять нікуди йти. У небі не було ані хмарки, проте Ріла молитовно склала долоні з ямочками там, де починався кожен пальчик. І дуже серйозно проказала. «Дорогий Боже, будь ласка, зроби шильний дощ, страшенно шильний, або...» Вона подумала про іншу рятівну можливість. «Нехай Шюжин шпалить торт, жовшим шпалить на попіл». На жаль, до обіду торт уже був готовий. Розкішний торт із начинкою та глазур'ю. Улюблений Рілен торт. Золотаво-срібний. Це звучало так пишно, але Ріла відчувала, що більше не зможе з'їсти ні крихти такого торта. І все ж, чи то не грім долинає знад пагорбів по загаванню? Можливо, Бог почув її молитву, і доки їй буде час іти, ще станеться землетрус? Чи, може, її бодають закрутить у животі? Ні, Ріла здригнулася. Це означатиме рецину. Краще вже за метрус. За обідом ніхто не помітив, що Ріла, сидячи на своїм власнім сільці, з лукавим качанням на спинці, була незвично тихенька. Егоїжти. Не Якби мама була вдома, вона помітила б це. Мама бачила, як їй було погано того жахливого дня, коли в Ентерпрайз надрукували таті портрет. Ріла гірко ридала в ліжку, і мама прийшла і засувала, що, на її думку, у газетах друкують тільки портрети вбивць. Тоді мама швидко втішла її, але ж хіба приємно буде мамі бачити, як її донька несе торт до церкви, наче стара тілі пейк. Ріла мляво їла свою порцію, хоча Сюзен дала їй святкову блакитну тарілочку в тріяндовій пупінки, яку витягали з буфета лише по неділях. Дарунок на день народження від дітоньки Рейчел Лінд. «Трояндові пупінки. Коли на вас чекає така ганьба?» А проте фруктові тістечка, які Сьюзен спекла на десерт, були таки дуже смачні. «Сьюзен, а чому Нен і Ді не можуть віднести торт після школи?» – благально спитала Ріла. «Ді запрошено в гості до Джесі Ріс. А Нен, як не гуляти, то й п'яти болять», – мовила Сьюзен, гадаючи, що жартує. «Та й пізно вже буде». Дама з комітету просили принести частування до третьої, щоб вони встигли накрити столи і самі повечеряти вдома. «І чого це ти не хочеш піти, булочко? Тобі ж завжди було так цікаво ходити на пошту». Ріла справді була булочкою, проте не любила, коли її так називали. «Я не хочу кривдити свої почуття», – стримано пояснила вона. Сюзан засміялася. Ріла часом сказала таке, на що сміялася вся сім'я. Хоч їй і втямки було «Чому так?», адже вона казала все цілком серйозно. Тільки мама не сміялася ніколи. Навіть тоді, коли почула, що Ріла вважає тата вбивцею. «Це ж для вечері, де збиратимуть гроші для бідних сиріт, що не мають ні тат, ні мам», – заходилася пояснювати Сьюзен, наче малій, не тімущій дитині. «Я теж майже широта», – відказала Ріла. «У мене тільки один тато і тільки одна мама». Та Сюзен знову лише засміялася. Ніхто її не розуміє. Ти ж знаєш, Ласочко, твоя мама обіцяла комітети від цей торт. Я не маю коли йти сама, а віднести його треба. Отож надій свою карта та блакитну суконьку і біжи. У мене лялька жахворіла, розпашливо мовила дівчинка. Я мушу вкласти її в ліжко і доглядати. Можливо, у неї амонія. Лялька дочекається твого повернення. «Ти впораєшся за півгодини», – відповіла бежальна Сьюзен. Усі сподівання були марні. Навіть Бог розчарував її. Не було жодних ознак наближення дощу. Ріла, готова щомиті заплакати, уже не могла огинатися. Вона потюпала нагору, вбрала нову серпанкову сукню з пишними рукавами і святкового капелюшка, перекрашеного стокротками. Можливо, якщо вона матиме гідний вигляд, ніхто не подумає, що вона схожа на стару тілі Пейк. Я думаю, що лише в мене чище, та чи не було б ведлашкаві глянути пожа вухами? Поважно звернулася Ріла до Сюзен, боячись, що та насварить її за найкращу сукню і капелюшок. Проте Сюзен лише бігцем оглянула її вуха. Вручила кошик із тортом, виліла бути чемною, і на бога не спинятися побазікати з кожним зустрічним кутом. Ріла скривила оборону гримаску гогові і магогу і рушила в путь. Сьюзен із ніжністю дивилася їй у слід. Ох, невже ця наша крихітка сама несе торт до церкви? Подумала вона з гордістю, а втім і з дрібкою печалі. І стала до роботи, блаженно несвідома, тяжкої муки, що її завдали дитині, за яку раду віддала б життя. Такої ганьби Ріла не відчувала відтоді, як одного дня заснула в церкві і упала слави. Зазвичай вона любила ходити в село, де можна було побачити стільки цікавого. Проте нині її не тішили ані барвисті ковдри паню флег, розвішені на подвір'ї, ані новий червоний олень попід будинком Агастаса Палмара. Досі Ріла завжди мріла, щоб такий самий олень стояв і на інглесецькому ріжку. Та що тепер був той червоний олень? Тепле сонце рікою лилося в глен, і всі повиходили на двір. Он двоє дівчат майнули, стихо перемовляючись, мабуть про неї. Ох. Що ж то вони, певне кажуть, чоловік, який проїздив дорогою, глянув на Рілу. Що за гарненьке дитя, думав він, невже ж це найменша донька плайтів? Утім, Ріла була переконана, що очі його пронизали кошик і взріли торт. А коли назустріч їй пройшла Ені Дрю зі своїм татом, Ріла не сумнівалася, що і вона собі сміється з неї. Ені було 10 років, і Ріла вважала її надзвичайно великою дівчинкою. Побіля хвіртки Расселі вірмалися діти. Вона мусить їх проминути. Жахливо було відчувати, як усі вони дивляться на неї і перезираються. Ріла йшла і йшла. Така розпачливо, нескорима, що вони вирішили збити з неї пеху. Треба провчити цю лупринду з котячим личком. Цяця, як усі інглесецькі дівчата. А все тому, що живуть у великім домі. Мільні Флех подрібутіла за нею, удаючи її ходу. І здіймаючи хмари куряви, довколаних у бог. «Куди це кошик несе малечу?» – гукнув проноза дрю. «Варення їла, муху на пику всадила», – голосливо викрикував Біл Палмер. «Що, язика проковтнула? мовила Сара Ворен. «Плюгавка!» – вишкрилася Бінні Бентлі. «Ки на той бік вулиці, бо нагодую тебе хрущами!» Сем флег витяг із рота моркву, саме на час потрібний, щоб упроказати це. «Глядіть, як вона шаріється!» – захихотіла мамі Тейлор. «Б'юся об заклад, що ти несеш торт у посвятерянську церкву», – узвався Чарлі Ворен. «Гливкий, як усі торти з Бейкер. Горда Ріла не сміла заплакати. Але всьому є межа. Так чи так, це був інглесайдський торт. «Коли ти ж хворієш!» – погрозливо втяла вона. «Я ж кажу татові, щоб не давав тобі ліків!» Наступної жмитії Ріла вмовкла, нажахана. Невже це Кенет Форд на дорозі до гавані? О, ні, так, це він. То було нестерпно. Кен і Волтер приіталювали, і потай, у своїм шестилітнім серденьку, Ріла вважала Кена найчарівнішим, найвродливішим хлопцем у всьому світі. Він не часто звертав на неї увагу, хоч якось і пригостив шоколадною качечкою, і ще одного незабутнього дня сів поряд на моговитім камені в долині Райдух, і розповів їй казку про трьох ведмедів та їхню хатинку в лісі. Утім, вона радо обожнювала його здаля. А тепер це дивовижне створіння побачить, як вона несе торт. Здоров, булочко. Спеканий, жахлива, правда? Надійся, мені перепаде кавальчик цього торта. Отже, він знав, що це торт. Усі знали це. Ріла майже минула село і оважала, що не гірше позаду коли це воно з донацька сталося. Оглянувши на бічну вуличку, вона вздріла панну Емі Паркер, учительку недільної школи. Пана Емі була ще далеко, та дівчинка впізнала її сукню. Ясну зелену сукню з вигадливими зборками, обшиту пучечками білих квітів, сукню з вишневих полюсток, як називали її ріла подумки. Учителька вбрала її на останній урок у недільній школі, і Ріла тоді подумала, що гарнішої сукні не бачила ще ніколи в житті. Панна Емі любила гарні плаття інколи з мереженими рюшами, а інколи із шурхотом шовку. Ріла обожнювала панну Емі, вродливу і елегантну, з білою прибілою шкірою, карами-прикарами очима і милою сумною усмішкою. Сумною, бо як стиха повідала їй іще одна дівчинка, у панни Емі помер був жених. Ріла тішилася, що опинилася в класі панне Емі, а не панне Флори Флег, бо ж та була така негарна, а Ріла не могла би знести негарної вчительки. Миті, коли вони з панною Емі випадково зустрічалися в Глені, і пана Емі всміхалася та розмовляла з нею, були найщасливіші в Ріленім житті. Навіть коли пана Емі просто кивала її дорогою, це викликало незбагненний трепет. А коли вона запросила весь клас до себе додому, де навчила пускати червоні бульбашки, забарвлені сонечним соком, Ріла мало не вмерла від щастя. Проте зустріти пану Еммі, несучи торт, о, це була нездолана ганьба, якою їй не хотілося долати. Крім того, панна Еммі готувала сценку до наступного концерту недільної школи, і Ріла плекала за таєнні мрії про роль однієї з фей у багрянім плащі та гостроверхім зеленав їм капелюшку. Але марно буде сподіватися на це, коли пана Еммі побачить, як її учениця несе торт. Ні, вона не побачить. Ріла стояла на кладці понад струмком, доволі глибоким та підступним. Аж ось дівчинка вихопила з кошика торт і шпурнула у воду. Там, де дві вільхи переплалися гілками над темною вирвою, торт пролетів між гілля і, глухо булькнувши, потонув. Зітхнувши з неумовним полегшенням, Ріла, урятована і вільна, розвернулася на зустріч учительці, котра, як тепер було видно, несла щось в цупкий бурій папір. Панна Емі всміхнулася їй із-під зеленого капелюшка з маленьким жовто пером. «Ох, яка ви крашива, дорога вчителько, Дуже-дуже крашива!» – захоплено прошепотіла Ріла. Панна Емі знов усміхнулася. «Навіть коли ваше серце навіки розбите, а вона була переконана, що це так, завжди приємно вислухати щирий комплімент. «Це лише новий капелюшок, маленька. Гарний пір'ячко!» «Бачу, вона глянула на порожний рілен кошик. Ти вже віднесла свій торт до церкви?» «Шкода, що ти йдеш не туди, а назад. Я теж несу торт. Великий, солодкий, смачний шоколадний торт». Ріла дивилася на неї, уніміла від розпачу. «Панна Емі несла торт». Виходить, нести торт це не ганебно? А вона... Ох, що вона накоїла? Кинула у воду золотаво-срібний торт Сюзен І тепер не зможе йти до церкви з паною Емі, Несучи торти разом. Очителька рушила далі. Аріла повернулася додому зі своєю страхітливою таємницею. Маленька грішниця ховалася в долині райдух, аж до вечері, під час якої знову ніхто не помітив, яка вона мовчазна. Їй лячно було, що Сьюзен питатиме, кому вона віддала торт, але ніхто нічого не сказав. Опісля вечері старші діти бавилися в долоні райдох, та Ріла сиділа на ґанку сама, доки сонце сіло, і небо взялося останнім його золотавим відблиском, а в гландських вікнах спалахнули вогники. Ріла завжди любила дивитися, як вони розквітають там і тут, але нині ніщо їй не цікавило. Ніколи ще їй не було так гризько на серці. Гості жили сутінки, і рілі ставали додалі гірше. Із кухні долинув спокусливий аромат булочок із кленовим сиропом. То Сьюзен стала до печі, діждавши вечірньої прохолоди. Та навіть булочки, як і все в цьому світі, сьогодні були марницею. Зневірена дівчинка поплентувалася нагору і уклалася під новою гарненькою ковдрою в рожеві квітки, яку ще донедавна так любила. Проте спати вона не могла. Її дій мав привід утопленого торта. Мама пообіцяла цей торт комітету. О, що тепер скажуть дами? А то був би найгарніший торт на прийнятті. Вітер у видалинку співав тожливої пісні. Він докуряв їй. Дурна, дурна, дурна, повторював він знову і знову. Чому ти не спиш, моя ласочко? Мовила Сьюзен, що принесла їй булочку із кленовим сиропом. Ось, Сьюзен, я... Просто втомилася бути шобою. Сюзан стривожилася. Так, пригадала вона, дитя і за столом було наче втомлене. А пана лікаря, як завжди, немає. Дружини шевців до віку ходять босоніж, а діти лікарів умирають. Подумала добра служниця, а в голос відповіла. Змірюю на тобі температуру, пташатко. Ні, ні, Сюзан, просто я ж робила щось дуже кепшке. Диявол підбурив мене. «Ні, Сьюзен... Ні, то не він. Я сама зробила це. Я кинула торт у штрумок». «Господи, милосерний!» – сторопіла Сьюзен. «На що ти це зробила?» «Що зробила?» – пролинав голос мамою, яка сама приїхала з міста. Сьюзен, удячна долі, що пані Блайт сама дасть раду дитячим з негодам, пішла. А Ріла, плачучи, розповіла всю історію. «Доню, я не розумію». «Чому ти думала, що це так жахливо – віднести торт до церкви?» «Я думала, що я, як штараті Ліпейк, і я ж ганьбила ваш. Мамо, прощіть мені, і я завжди буду чемна. І ж кажу комітету, що ви спекли для них торт, але я…» «Не хвилюйся, маленька. Я певна, що в них було багато різних тортів, як завжди. Отож, вони і не помітять, що ми нічого не принесли. Ми просто збережемо це в таємниці» але надалі затямте, Берто Маріло Блайд, що ні Сьюзен, ні мама ніколи не попросить вас зробити щось негідне чи ганебне. Життя знову було миле. Тато прийшов і сказав, «Добранічки, Цюню». А Сьюзен зазирнула і повідомила, що завтра на обід приготує курку. «І багато шоу, що так, Сьюзен? Ціла миска. А можна мені є ще наш ніданок, Сьюзен? Я ж знаю, що не заслужила. Хоч два, якщо забажаєш ласочко, а тепер з'їж свою булочку і спи. Вріла з'їла булочку, але, перш ніж заснуте, вилізла з ліжка, уклякла і замислено серйозно проказала Дорогий Боже, прошу тебе, жоби мене завжди чемною, і допоможи виконувати все, що мені велітимуть, і благослови милу пану Емі і бідних маленьких щиріт. Інгусайські дітлахи гуляли разом, бавилися разом і переживали найрізноманітніші пригоди разом. Але кожна з них на додачу мала ще і власність від мрій і фантазій. Особливо це стосувалося Нен, яка з найперших літ життя снувала вигадливу п'єсу з усього, що бачила, чула і читала. І часто потай від рідних тікала з повсякденної реальності у вигадливий обшар чудес і романтики. Спершу вона уявляла танці фейта ельфів у зачаклованих долинах і дріад у стовборах Беріс. Верба, що росла біля воріт Інглсайдо, була її подругою і звіряла її таємниці. А старий покинутий дім Бейлі понад долиною Райдух ураз перетворювався на руїни казкового замку. Часом по кілька тижнів Нен була принцесою.